Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Energy. Hit music only. Noni. Onko se Paula puhelimessa? Noni. On. No täällä on Juhani Korhonen, hyvä päivä. Päivä. Mä olen tällainen uh, freelance-valokuvaja ja mä oon nähnyt näitä sun kuvia. Nyt onko sulla pieni hetki aikaa jutella? On. Sä olit käynyt tuossa alkukesästi, Oulussa oli järjestetty nämä kuvaukset ja sä olit käynyt siellä koekuvissa. Joo. Ja mä olen nyt nähnyt näitä kuvia ja hän näyttää, näyttää ihan päteviltä. Ai, jaa. Eli jaa. olitko sä ihan siellä niinku tosi mielellä mukana näissä kuvauksissa vai, vai oliko tämä enemmänkin tällainen niinku huumorijuttu? Ei, se to tosi mielessä. On, Eli, miten sä suhtaudut tällaisiin niinku pehmeisiin erottisiin kuviin? Eroottisiin. Niin. Eli minkälaista sä niinku tarkoitat sillä, että ehkä en mieluummin semmoisiin? Kyllä en. Ehkä lähtis. Mikä mulle tulee heti tämä mielikuva. Tässä on sulla tämmöinen nahkavyö päälläsi. Joo. Ja, ja siitä tuli heti sopii noihin tummiin hiuksiin tällainen, niin kuin, mikä mulle tuli näin heti semmoisen assosiaation sellaisesta niin kuin, dominatyylisestä naisesta. Joo. Joka niin kuin, kuitenkin on tällainen yksi yks näitä fantasiahahmoja. Niin kuin. Joo. Ja, ja siihen niin kuin sopii tuollainen, käytätkö sä paljon esimerkiksi nahkavaatteita? No en ole oikeastaan, että ei niinkään onko joku nahkatakki, mutta ei niinkään nahkahousu semmoisia kyllä käyttänyt. Niin, koska mä ajattelin, että ne vois oikeastaan sopia tähän sun luukkiin. Eli jos niinku tältä pohjalta lähdettäisiin miettimään, mutta miten sä niinku suhtautuisit vielä tässä vaiheessa, että voitaisko ajatella tällaista jonkunnäköistä erottista latausta näihin kuviin? No, tota mitä Mitäs mä nyt sanoisin siinä? Selkeästikin ollaan pääosin ollaan niinku yläosattomissa tässä. No mä en kyllä mieluummin en semmoisiin kyllä lähtistä. Että... Niin että mieluummin kyllä pitäisin vaatteet päällä ja olisin niin ihan saa asiallisia kun myöskin teidän männessä Niin. Että niin kuin tällaiset ruoskaa, tämmöiset dominakuvat ei sua niin sillä tavalla innostaa. No ei oikein. Että jos esimerkiksi, koska mä oon kuitenkin tulossa sinne Oulun suuntaan, mulla on pari muuta juttua tuossa ensi viikolla, niin mulla on kuitenkin siinä hotellissa huone siellä, niin mulla on siellä viritettynä kaikki kamerit ja kaikki, jos sä tykkää tykkääsit käydä vielä katsomassa. Joo. No tuota noin. Mä oon kyllä melkein kumminkin Niin. Tuommoisista kuvista. Että... että sä et niin näe itse asiassa niin tulevaisuuden alastomallina. En. <hys> Joo. Tässä on myös ollut niin suosittelijoita, sua ihan niin henkilökohtaisesti suositellut ihmiset. Joo. Et esimerkiksi toi Piipo Janne on ollut meihin yhteydessä. Aijaa. Koska Janne on toiminut meillä aika paljon siellä Oulun suunnalla tällaisena niin headhunterina, eli löytänyt sieltä hyvännäköisiä tyttöjä, joita ollaan saatu kuviin mukaan. Joo. Niin hän sanoi, että, että sulla saattaisi olla niinku sellainen juttu, mikä saattaisi toimia. Joo. Mutta onko nyt käynyt niin, että Janne on ikään kuin iskenyt kirveensä kiveen ja, ja tota, lukenut hiukan väärin sua tässä jutussa? No taitaa olla. Joo. Eli mitä me nyt Janne tehdään, kun ei tosta Paulasta alastomallia saatu? No mitä se Paula on mieltä? Tehdäänkö me susta Paula edes sitten kolmen minuutin radiokuuluisuus? Mä oon taas tänne alaston kuvat viikonloppuna, kaks, kaksin kesken. Ei rakas saa suuttua. No ei, ei. ei siunaa. Ja vähän tästä kun nää puhutaan, voi herra Ei, Mä suosittelen Paula, että, että puhumiset on nyt puhuttu. Kun joo. seuraavan kerran näette, niin otat sen nahkavyö ja annat, näytät sitä dominan mallia Jannelle. Joo, joo, Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.